Slavosovia a o sută, a fiilor lumine către Domnul cel tare și puternic. Aleluia slavă ție, Tată, cel de Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor rădăcina de foc a neamului nostru să ardă, ca o jertfă necurmată ai făcut. Aleluia slavă, ți-e Tată, cel Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor se va de foc a tale. Prin trunchiul de foc al neamului nostru ai trecut. Aleluia, slavă ție, cel de Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor o sămânță de foc nefăcut și ciorchinii iubirii drept rod pe ea au crescut. Aleluia, slavă ție, cel de Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dorul inimii noastre, crinul de foc al bunei vestiri pentru neamul nostru ai născut. Aleluia, slavă ție, cel de Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă pe jarul inimilor noastre tămâia și smirna rugăciunilor noastre a ars și pe de foc peste dușmanii noștri a curs neîntrerupt. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor, sămânța de foc a cuvintelor noastre, pe demoni și dușmanii a ars și în inimă i-a durut. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor legea iubirii pentru noi e făcut și zapisul păcatului pe cruce pentru noi fiul tău cel iubit la lupt. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă focul jertfei cu paradorului, l-ai aprins și Duhul tău, sfântul rugul rugăciunea noastră o ține nestins. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă icoana ta de foc, pe jarul rugilor noastre a poposit și pe brațele inimilor noastre s au odihnit. Aleluia! Slavă ție, Tată cele Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din dor, curcubeu de foc al slavei tale, ca un pod pentru noi ai întins și biserica ta să treacă la tine cu îngerii tăi ai cuprins.